Осадивши свого змиленого коня, верхівець зіскочив з сідла і підійшовши до Мельхіседека, промовив голосно, низько вклоняючись отцеві і гуменові. От його привелебної мості епископа Георгія з Варшави і подав Мельхіседекову запечатаний пакет. Різким рухом зірвав Мельхіседек з пакета товсту воскову печать і розгорнувши папір, почав читати його. Натоп, що й румився на подвір'ї, нараз завмер. Сотні очей стежили за отцем і гуменом, а він не одривався від списаного аркуша паперу. Запала хвилина напруженої мовчанки, що збіглася з лиховісним тишем, яке охопило природу. Нараз обличчя отця і Гумена вкрилося смертельною блідістю, папір випав у нього з рук, страшний зойк вирвався з його грудей. Він ухопився руками за голову, похитнув і впав би навзнак, якби його не підхопив Залізняк. Миттю вся братя оточила отця і гумена. «Що сталося, отче, на Бога?» – почулися з усіх боків розпачливі голоси. «Гнів Божий, кара!» – насилу вимовив Мельхіседек. «Сейм закінчився, прохання наші всі відхилено, і декларації милистової цариці та інших монархів за нас чинені, залишено без уваги». Зойк Жаху вирвався з грудей присутніх і прокотився над Юрбою. І в цей час долину вздаля глухий, затаєний, гуркіт грому. Слідом за ним ще і ще. Жах опанував мешканців монастиря. Страшні пориви вітру налітали на юрбу, що зібралася в дворі, зриваючи хустки з голів жінок, куйовдячи волосся, рвучи одіж, і з диким свистом мчали далі, нагинаючи дерева, зіймаючи перед собою стовпи куряви. Обливаючись слізьми, падали селяни на коліна, Простягаючи до неба руки, крики й зойки натовпу змішались із стогоном столітнього лісу. Удари грому посилювались, небесне склепіння двих тіло і здавалось ось-ось впаде на землю. Мигнула блискавка, і небо загорілося з усіх боків. Хитаючись і спираючись на руку брата Аркадія, піднявся Мельхіседек по східцях монастирського Ганку. За ним йшли Залізняк і старша братія. Війшовши в келію, Мельхіседек мовчки опустився у своє крісло і затулив обличчя руками. Отець Елпідифор сів на лаву, похилив голову на груди. Залізняк, Найда, Аркадій і Антоній стояли, похнюпившись біля вікна. Ніхто не зважувався порушити тишу цієї страшної хвилини. Глибокі сутінки, що сповнювали келію, часом прорізували яскраві спалахи-блискавки, і на мить усе осявалося білим світлом а потім густий морок знову повивав нерухомі постаті. «Навіщо та залишив нас, Господи?» – простогнав нарешті Мельхіседек, одриваючи руки від обличчя і безсило опускаючи їх на бильця крісла. «Тому що ми залишили його і дозволили осквернителям чинити наругу над його святинями, а самі пильнували, аби тільки бути покірними і довготерпеливими», – промовив Глуха Залізняк. «Не нам належить кара, мені відомщення, і аз воздам», – суворо відповів Мельхіседек. «Умерте, братіє, умерте всім», – простагнав старець Елпідихвор. Всім умерте, але умерте немарно», – гнівно вигукнув Залізняк. «Правда, чесний владико, Господи, належить відомщення, але з своєї помсти Він обрав нас, і ми мусимо виконати волю Його». При цих словах молоді ченці заворушилися. «Так, правда, владико і отче наш», – палко заговорив Аркадій, виступаючи вперед. Смагляве обличчя його палало, а густий бас дрежав від лухого обурення. «Чи не сам Господь сказав через Самуїла Саулові? Я згадав про те, що вчинив Амалик Ізраїлові, як він став йому на дорозі, коли він йшов з Єгипту». Тепер іди і порази Амалика, і знищи все, що є в нього, і не давай пощади йому, але побий смертю від чоловіка до жени, від отрока до немовляти. І згадай, причесний владико, чи не відступив Господь від Саула, коли Саул пощадив єдиного царя Амеликитянського? А чи не гірші за Амеликитян ляхи? Чи не в єгипетському полоні ми перебували і перебуваємо в них? Амеликитяни були язичники». А вони ж християни. І не соромляться переслідувати християн, чинити наругу над храмами святими, над чесним священством, мордувати жінок, дітей. Ні, чесний владико. Воістину, вони сто крат гірші за всіх амаликитян, філістимлян і амореян.